Можливо, у вашої дописувачки він є? А що вона про це говорить? «Ви завжди жили самі», – запитала я, зробивши вигляд, що не почула останнього запитання. Удаватися до откровень не хотілося, а вигадувати нову історію – лінь. «У мене купа друзів», – знизав плечима він, «а родина». Батьків своїх я не пам'ятаю, я був малим, коли вони загинули. А якщо ви маєте на увазі шлюб, то він замислився і додав. Знаєте, я ніколи не сприймав стосунків як форму спільного існування. Тобто, якщо ви цього не розумієте, то, мабуть, щаслива людина – «А ви щаслива?» – додав він. Я знизала плечима. «Мабуть, так. Не знаю. А ви?» Він долив у чашки вже охололого чаю, зробив іще кілька необов'язкових рухів, поправив скатертину, змахнув з неї крихти печива. Певно, я лізу не у свою справу. Мені стало ніякого. Я підвелася. Дякую за корисну інформацію. Він також підвівся і хитро посміхнувся. Історія вашої дописувачки, про яку ви говорили, це чергова качка для читачів газети? Так, зараз це модно. Битви екстрасенсів, викрадення інопланетянами. Але я не сказав вам нічого нового. А вже ж, не дуже люб'язно буркнула я, забираючи зі столу диктофон. А ви не увімкнули свій апаратик? Лукаво зауважив він, указуючи очима на диктофон. Мої щоки! Стали червонішими застиглі помідори. Він сказав правду. Диктофон я поклала так, для антуражу. Випереджаючи моє жалюгідне балькотіння, він весело поглянув на мене. Це все, про що ви хотіли дізнатися? Не все. А чому ж ідете? Тому що ви сказали, що все це маячня. Чи є сенс спитати? Але ж я бачу, ви не дуже задоволені нашою бесідою, наполягав він. Я обернулася вже із порогу і випалила майже звідчаєм. Скажіть, як можна вийти за межі тієї лазівки, тобто того місця, у якому опинився? Просто та жінка увесь час перебуває у замкненому просторі тієї крапки, у яку потрапила. А їй хотілося б... Я замислилась і випалила перше, що спало на думку. провести свою бабусю на іншому кінці міста. Гадаю, що це можливо за допомоги будь-якого тогочасного предмету, спокійно відповів він. Тобто, Нехай та ваша навіжена жіночка візьме з собою на прогулянку старий капець, або щось подібне, молоток, рукавички. Чи поведе з собою за ту межу песика. Ви жартуєте? Ані скілечки. Попри це, його обличчя знову освітилося такою посмішкою, що я мимоволі відвела погляд. Дякую, чемно, сказала я. Ну, якщо ви більше нічого не хочете, сказав він голосом кролика з вінні пуха, і пояснив, чаю, кави, бубликів. Старого капця, рукавичок, молотка, зі сміхом сказала я, і злякавшись, що він образиться, додала уже серйозно. Можна я візьму бублик? Звісно. Він кинувся до столу і подав мені вазу. Хоч усі.